O <të> E falenderojmë Allahun Subhanahü ve Teala, i cili na ka lajmëruar në librin e Tij të shenjtë duke thënë me të vërtetë besimtarët janë vlezër. në vlezër. Na urdhroi që të sillemi mirë dhe me dinjitet dhe na ndaloi nga gjunahet dhe pa dretësit. Se kur se nga urdhëroj që të kapemi fort pas litarit të ti dhe të mos përqahemi, dëshmoj, se nuk ka të adhuruar të merituar me të dretë, përvesh Allahot. Aja është i vetëmi adhuruar nuk ka urtak. Dëshmoj, se Muhamedi është robë dhe i dërguar i ti. Dëshmoj, njëriju me siljen më të mirë. A i cili në kamësuar edukatën dhe moralin e lartë. Edukatën me të cilën duhet të karakterizohet gjdo besimtar mbi faqen e dhehut. Thënë profeti sallallahu aleyhu ocellinem as kush përë jush nuk beson deri sa të dëshiroj për vlajnë e vetë, atë qëfarë dëshirojnë për vetën e ti. O zotë fale, bekohë, dhe më shiroj atë, familin e ti, shokët e ti, dhe gjithë pasu e si të ti besnik dheri në ditën e gjukimit. Përderuar shikues, në serin e misjoneve kushtuar vlazëris, sot do të flasim Me lind dhe me vullnetin e Allahu subhanahu wa taala për vlerat e vëllazërisë. Allahu subhanahu wa taala sikur e përmendëm në fillim të emisionit në Kur'anin e pamëlarth thot innal mu'minune ikhwa. Me të vërtetë, besimtarët janë vëllezër. Besimi është lidhja më e fortë që bashkon njerëzit në këtë botë është lidhja është lidhje më e fortë se sa edhe lidhja e gjakut. Lidhja e besimit është lidhje e përherëshme, e vazhdueshme. Ajo nuk ndërpritet me përfundimin e kësaj bote, me përmbyesën e kësaj bote. Përkundrazi, ajo vazhdon edhe në botën tjetër, ndërsa lidhjet e tjera do të zhduken, përfundojnë me Kiametin. Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an thotë: El ahlau yawma idhin ba'dhum li ba'd adu illa al-muttaqin. Misht ngusht në ditë do të kthehen, do të shndrohen në armiq përveç të devotshmve. Ndërsa profeti sallallahu alaihi wasallam thotë Lidhja më e fortë e besimit është ajo që mbështetet tek miqësia për hir të Allahut dhe armishia për hir të Tij. Tek dashuria për hir të Allahut dhe urrejtja për hir të Tij. Po. Besimtarët e duan njëri tjetrin. E respektojnë njëri tjetrin e ndihmojnë dhe përkrahin njëri tjetër, madje, sakrifikojnë, e vetflijojnë për vlezërit e tyre. Kjo i habit të paudëzuarit, ku do në botë, të gjithë muslimantë të botës janë vlezër, dhe nuk mund të ndajnë kufit e shteteve, ku ata jetojnë. Njërës i pysin që ka ishtë të në këta në artruizëm, Por nuk gjejnë përgjigje. Të pa udhëzuar nuk gjejnë përgjigje. Se problemi qështja shëndron nga që nuk besojnë në Allahun së pano tala dhe në ditën e gjukimit. Po të besoni në Zod dhe ditë gjukimi, do t'jep një në fund këtyre dilemave, si kurse ka dhe dilema të tjera akumë më të më dha që torturohen për ditë lehtësisht do të kuptonin atëhere kur të besonin e të shionin knajsin e besimit, si kur se e shiojmë ne besimtarët. Atëhere do të kuptonin sekretin e kësaj fushijet të papërbalueshme, që koncentrohet në dy fjalë, vlazëri në islam. E pra, besimtarët e duan njerë tjetërin dhe respektor njerë tjetërin për hirtë a laudës fano të ala. Ata sakrifikoin për të fituar knajsin e a laudës fano të ala e pikrisht këtu që ndron sekreti i fuqis së kësa i lidje. Vlazëria në fe u amundëson në besimtarët në besimtarve që të përjetojnë knajsin e besimit ëmbëlsinë e, e bindjes ndaj Allahut subhanuhu te ala. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam thot, kush ka tre gjëra e shijon kënaqësinë e ëmbëlsisë së besimit. E para, të doj Allahun dhe të dërguarin e Tij më shumë se çdo gjë tjetër. E dyta, të doj njeriu vetëm për hir të Allahut subhanuhu te ala dhe treta, të urej këthimi në kufër, në mosbesim, blasfemi, pasi që Allahu e shpëtoj për ti, ashtu sikur se urejnë të hidet në zjarë. Dajhuria për hirtë Allahu të së fanë o tala, është një prejadurimeve më madhështore që afronë besimtarin të kë Allahu dhe gjeneti i ti. Um Mebluha ta bi radhiyallahu anhu na transmeton se dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë me të vërtetë ka nga robërit e Allahut që nuk janë as profetë dha shahid martir në rrugën e Allahut subhanoutal mirë po në ditën e kiametit profetët dhe shahidët do t'i kenë zili ata për shkak të gradës e pozitës së lartë që ata kanë tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Itham sahabët. O i dërguari i Allahut, cilët janë këta njerëz? Pa na trego, pa profeti sallallahu alaihi wasallam, janë njerëz që duhen për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Ata nuk kanë lidhje gjaku, fare fisnie. Dhas interesa të kësaj bote interesa materiale. Për Zotin, fytyrat e tyre janë dritë, ata janë në dritë, ata nuk do të friksohen kur të friksohen njërzit dhe nuk do të piklohen kur të piklohen njërzit. Pastaj, lezoja jetin kuratë norë, në të sinë Allahus fano o tala thotë, Ala in aulia Allah ila khaufun alehim wala hum yahzanun. Për të dashurit e Allahut nuk do të ketë frikë dhe as nuk do të pikëllohen. Në ditën e Kiametit, Allah subhanahu wa taala do të thotë: Ku janë ata të cilët duheshin për ritim se sot do të futën në hijen e arshit tim në këtë ditë ku nuk ka hije përveç hijes së arshit tim. Adith, Vesellem, në hadith, profeti sallallahu alaihi wasallam na ka treguar 7 kategori njerëzish të cilët do të jenë në hijen e arshit të Allahut në ditë ku nuk do të ketë hije përveç hijes së arshit të Tij. E prej tyre ka përmendur dy persona, të cilët duhen për hirë të Allahut s'pana o t'ala, bashkohen për hirti dhe ndahen për hirë të ti. Blazëria në fejë e shkak për të fituar besimin në këtë botë dhe gjenetin në botën tjetër. I dërguar e Allahut sallallahu aleyhu a sellem ka thënë për atë në dorë të cilit është shpirtim, prabetohet, pra, pra laun së fa në otala. Nuk do të hyni në gjenet deri sa të besoni. E nuk do të besoni deri sa të duani të, duani, të doni njeri tjetrin. A të tregoj diqka të cilën nëse ju e vëproni do të adoni njeri tjetrin për hapni selamin me sjoshë. Qadishim. Dashuria për Allahun, për hir të Allahut, panohtala e kompleton besimin. Foth profeti sallallahu alaihi wasallam, kush do për hir të Allahut dhe urren për hir të Allahut, jep për hir të Allahut dhe privon për hir të Allahut, kush bën këto ka katër këto cilësi, besimi i tij është kompletuar besimi i ti tij është plotsuar. Kështu thot profeti sallallahu alejhi dhe i. Ai që i do vlezërit e tij në fe për hir të Allahut e fiton dashurinë e Allahut subhanahu wa taala. Fot Allah subhanahu wa taala në një hadith kutsi, dashurinë time e meritojnë ata që duhen për hir tim. Ata që vizitohen për hir tim dhe ata që japin sadaka dhurojnë për hirtim. Në një hadith i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam na ka treguar për një person i cili shkon të vizitojë vllajën e vet në një fshat. Allah subhanahu wa taala të kjo njeri dërgon një enjëll, i cili i delë në rrugë dhe i thot, ku po shkon? I përgjigjet, po shkoj të vizitoj vlajnë tim në filanë fshatë. I thot enjëllin. A këndo një interes të ka i, ato dhëtë fitosh diçka për e ti një interes material të kësaj botë, Jo, i tha, jo, vetëm se unë e dua atë njëri për hirtë Allahut së pano të alë. A të here, enjëli i tha, unë jam i dërguar prej Allahut, jam i dërguar i Allahut së pano të alë. Erë dhe të të njoftoj ty se Allahut të do, ashtu si kurse ti e do atë e pra dashuria për hirtë Allahut së për në të Allah në mundëson që të fitojmë dashurinë Allahut së për në të Allah dhe gjenetin e ti a i që i do vlezërit e ti të devotëshëm për hirtë Allahut do tjetë në gjenet me ta pa varsisht se ka kryer apo jo, aqëve për atë mira sa ata, për të merituar gradat e gjenetit sikur se ata. E nesi radi Allahu anhu në tregon se një burë shkontek profeti sallallahu aleyhi vësallem dhe i thod o i dërguari Allahut kur do të bëhet kiameti dërsa profetisë sëllallahu a.s. ja këthen, qëfar ke përgatitur ti për të? Nuk e shë rëndësishme të dihet se koha, të dihet koha kur do të përmbyrse të bota, se sa e shë të rëndësishme, se qëfar ne kemi përgatitur për të? Ska dyshim se kësaj bote dhe të vitë fundi, por e rëndësishme eshtë që ne të përgatitemi për atë në ditë. Qfar ke përgatitur ti për atë dit? I tha, ojë dërguar e Allahut, unë nuk kam përgatitur shumë i badet, nuk kam bërë shumë i badet, në i trasmetim tjetër, në thënë shumë namas, vullnetar, ajgjirim, së daka, e ve për atë mira. Mirë po, unë e dua Allahut dhe të dërguarin e ti, i tha profetit sëllallahu aleyhi wa sallam. Atherë ti do të jesh me atë që do. E ne si tham, transmetuesi këtë hadith i thotë, pas Islamit, sahabët, shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam nuk janë gëzuar ndonjëherë aq shumë sa u gëzuan atë ditë kur kanë dëgjuar këtë hadith të profetit sallallahu këtë fjalë të profetit sallallahu ti do të jesh me atë që do. Vetën e si thotë, unë e dua Allahun dhe të dërguar në ti, unë e dua Ebu Bekrin dhe Umerin. Pra ndaj shpresoj të jemë me ata në botën tjetër edhepse nuk, edhe nuk kam punuar aisa ata. Allahu sëfana më ta'ala thotë, inne mal mu'minune ikhua. Me të vërtet, besimtarët janë vëlezër. Fol, janë vëlezër vini redalimin, dhe nuk thot behu një vëlezër. Shprehja e par, janë vëlezër, është me fuqishme. Tregonë për një realitet të pak kontestueshëm. Ata që vërtet jan besimtar, janë besimtarë të vërtet, patjetër që kanë vlezër dhe dua e duan njëri tjetrin për hir të Allahut subhanahu wa taala. Ndryshe nga shprehja bëhuni vlezër që është thjesht një dëshirë, janë vlezër. Prandaj duhet jemi vlezër për hir të Allahut subhanahu wa taala. Vllazëria o ju vlezër është dhurat prej Allahut subhanahu wa taala është duradhë prej Zodit të gjithësis, fë asë bahtu bë një ameti hi i huane, me mirësin e ti ju bët vlezër. Vlazëria në fe e lumëtëron njëri unë qysh në këtë botë. Duke u shëshëruar me vlezër të mirë besimtar, ne do të përfitojmë nga moralit tyre. Ne do të shijojm kënaqësinë dhe ëmbërsinë e besimit. Ata do të na ndihmojnë në durime dhe lehtësisht do të largohemi nga haramat. Shoqëria në të cilën është konsoliduar vëllazëria për hir të Allahut subhanahu wa taala jeton në harmoni, radhët e individëve të saj forcohen gjithnjë më shumë, e zemrat e njërëzve bashkohen. Në një shosherit të tjil, nuk ka vënd për zili, grindje, përqarje, grupim e sektarizm. Për një shosherit të tjil, uretja dhe zilia janë të huaja. Kjo shosheri është si kështjel e mpamposhtur mes individve të kësaj shosheri e sëndon fryma e bashpunimit dhe e respektit e reciprok. Një shoqërit e til ndërtoj i drëguarja laudës për në të ala. Një shoqëri e til ishte modeli mëj mirë që i është dhën njërzimit gjithë gjithë kohërave derisat të përmbyset, kjo bot, dashuria dhe vlazëria e sahabve për njëri tjetrin, ajo është simbol i mirësisë në përjetësi. Lutsim Allahun subhanallahu teala që tu i ngjajm sahabë, zoti qoftë i kënaqur me ta. Lutsim Allahun subhanallahu teala që ta forcoj dashurin tonë për hir laut, sphano, të Allahut subhanallahu teala dhe ta bëj atë të sinqert vetëm për hir të Ti. Lutsim Allahun subhanallahu teala që na bashkoj në mirësi në këtë botë dhe në botën tjetër. Po ndalem këtu isha allahut e ana, për të vazhduar me lejnë dhe vullnetin allahut së fanahut e ana, në pjesën e dytë të këti emisioni, duke dashur të flasë, për cilësit që nga të cilat duhet të karakterizohet a i njeri, të cilin ne duhet dëshirojmë të bëjmë shok, apo mik, apo vla për hirë të allahut së fanahut e ana, dhe në fund të emisioni duhet të përmëndën disa mjetë dhe metoda që në ndihmojnë për të realizuar vlazërin në fe. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Vlazër ndëruar. Cilat e antiparet e cilësit nga të cilat duhet të karakterizohet njeriu të cilin do ta zëm shok amik apo vëlla për hir të Allahut subhanahu wa taala Kush dëshiron të bëjë një shok e mik të mirë për hir të Allahut duhet që ai të karakterizohet, të ketë parasysh që ai të karakterizohet nga disa cilësi, çfarë dyshim duhet të jenë cilësi të mira Këto janë shumë, por dhe unë do të përmëndë në vazhdim disa nga më të rëndësishmet e tyre. Sëpari, duhet jetë besimtarë, sëpse njeriu është në fejnë e miku të vetë, sikur se thodë profeti sëllallahu aleyhu sëllam. Dhe një adit tjetër thodë profeti sëllallahu aleyhu sëllam, mos u shëshiro vetëm se me besimtari, dhe u shimin ten të mos haj vetëm se i devot shumë. Su thëtë profetisë, sëralloha maresëm, po këta di duhet të akutojmë mirë. Neve jose nuk në alejohet që të shosherohemi me të tjerët. A të here, si do të hynim në radhë e tjerëve, si do të komunikoni me ta, nëse nuk do të shosheroheshim, nëse do të ndërprisnim lidjet me ta e do të veqoheshim. Për kundra si, neve në alejohet të shosherohemi me tjerët, dhe duhet i thrasim në fina laudë së panautala. Por shëqërimi me ta ka kushte dhe norma që duhet zbatuar të shëqërojmë me qëllim që tiftojmë ata në rrugë në laudë së panautala, dhe jo për të kaluar kohën. Që mos të dikojemi për e tyre, ndërsa shëqërimi me besimtartë në përgjithësi, duhet të shëqërojemi me besimtartë. Kjo është e përgjishmja. Nga se këta në përgjithë na ndihmojnë për të përmirësuar sjelljen, na korrigjojnë gabimet që bëjmë, na ndihmojnë për veprat mira dhe na largojnë nga haramat. Tjetër, ai me të cilin ne shoqërohemi duhet të jetë njëri i devotshëm, që ti friksohet Allahut subhanahu wa taala, ti et kapur fort në fe në Allahut subhanahu wa taala, ti zbatoj urdhrat e Allahut dhe të largohet nga dalësat, nga dalësat e tij. اصطون sicuramente aporosi zoti lart nadruan no Quran kur thot wasbir nafseka ma alldina yad'una rabbahum bilghadat wal'ashiy yuriduna wajha wala ta'du ayna aynayka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawa fkana amruhu wakana amruhu furupa Për kufizojeve të në tënde me ata që e lusin zotin e tyre në mëngjesë e në mbrëmje, e kam për qëllim arritje në knajsisë të ti. Dhe mosë i hishtë sytë për e tyre e të kërkosh knajsin e bukurin e kësaj bote, e mosë bindë ati të cilit ne ja kemi shmangur zemrë nga përkujtimi yn dhe është dhëmë pas kësa jetë dhe dëshirave ti se puna e ti ka mbaruar. Tjetër cilësi, të zjedhim shokun mikun ton i tjel që tjetë i mënshur, i zjuar. Sa i që është idiot, më shumë të dëmton se sa të bëndobi. Qysh herët është thënë, më mirë një armik të mënshur se sa një mik budala. Mikuin duhet të karakterizohet nga sjellja e mirë, sepse ne do të jetojmë me të, do të kemi kontakte të vazhdueshme me të. Nëse ai ka moral të keq, atëherë do të na dëmtojë. Zoti na ruaj, do ndikohemi prej tij e nuk do të durojmë atë. Mund të përvetsojmë ndonjë ves të tij. Prandaj shokuin, mikuin, duhet të ketë moral të lartë. Pse jo? Ti je më i mirë sesa ne. Zgjidhe mikun të till që tiet më i mirë sesa ty. Ta zgjidh mikun të till që të ndjej për ne. Të ndajë emocionet dhe gëzimet me ne. Të ndajë me ne sfidat, trishtimet e jetës, por dhe begati dhe mirësit e saj. Të ndji i dashuri për ne. Kështë Kë vlazëri e vërtet. I dërguarja laud sallallahu alaihi wa sallem thot, shpirtrat janë si ushtar të reshtuar. Ushtar të reshtuar. Ato që njihen bashkohen dhe ato që nuk njihen largohen. Nëse miku i un ose ai njeriu që duam të bëjmë mik mirë të themi, nuk shfaq ndonjë interesim për ne. Nuk gëzohet kur e takojmë. Nuk dotë na vizitoj. Madje na kthen shpinën dhe largohet prej nesh kur kontaktojmë të në shmanget. Këto shenja nuk janë premtuese për një vëllazëri të sinqertë. Ky njeri nuk e meriton shoqërimin tonë. Le të gjej një tjetër. Me atë që i shkon muhabeti, po i themin. A gjithsesi, me këtë mjaftohemi me vëllazërin e përgjithshme, por jo me atë të veçantë. Dhe së fundi, disa mjete e metoda që në ndihmojnë për realizimin e vlazëris. Së pari, të lajmërojmë atë që duam për irë të laotë së pano o të ana, dhe të themi të duam të dua për irë të laotë, o filan të duam për irë të laotë. A i të këthem të dashtë të laotë për hirtë të cilit më dohë thotë profetisë sërë laurësë në porosit, i drëguarja laurësë sërë laurëse, nëse njeri e do vlajnë e vetë, leti të regojë ati. Pra të jashprej, pas të si jaron të jashprej dashun, si jaron shkakun, përse ne duhet të jashprejhim dashurin vlajton. Thotë prof, profetisë sërë laurësë, se më thotë, sepse kjo e vazhdojnë afrimitetin dhe e forëson dashurin. Tjetër, kër ne i forsojmë lidjet me Allahun s'fana u ta'ala, kër jemi të devodhë shumë dhe Allahun s'fana u ta'ala, atëhere kemi fituar dashurin e ti. E përpasoj, Allahun s'fana u ta'ala dhët nabëj të pranue shumë në tokë, dhët bëj njërzit që të të naduan, të naduan ne. Thotë uh, profetis sallallahu a.s. në një hadith, kër Allahun E do njëri i thretë Gjibrilit a.s. O Gjibril unë e dua filanin. Dua je edhe ti. Kështu e do Gjibrili a.s. Pastaj, Gjibrili a.s. Thret, I thretë banorë të qëllit e njët. O e njët e Allahot. Allahu e do filanin duajni dhe ju. E duan edhe njët. Pastaj thot profeti Sallallahu alajhi wasallam në fund të hadithit, për këtë vendosit, uh, beti, dasho njerëz vendoset pranimin në tokë, ai bëhet i pranueshëm i dashur për njerëzve në tokë. E duan atë njerz. E pra, nëse ne jemi të devotshëm Allahu do të na dojë. E nëse na do Allahu subhanahu wa taala, i bën edhe njerëz që të na duan. Dhe për atyre që do të na duan ianë data me të cilën ne duam të shoqërohemi. Njohja e fruteve të vëllazërisë për hir të Allahut subhanohuteala do të na ndihmojë për ta forcuar këtë vëllazëri. Kur ne marrim vesh e mësojmë se po ta duam vllain ton për hir të tij, për hir të Allahut subhanohuteala, do të jemi në hijen e argjët të Allahut subhanohuteala do të fitojmë dashurin e Allah u të gjenetin e ti, e tjera mirësi, pa dyshim që kjo do të nga motivoj për të forcuar dashurin dhe i vlezërve vlezërve tanë në këtë jetë. Një faktor tjetër i rëndësishëm që në ndihmonë për të forcuar vlazërin mes në esh, eshtë dhe njohja e jetës së të parve tanë dëruar. Dhe veçanërisht e vlazërisë të tyret të, të sinqertë që kam pasë për hirë të laud së panotala, nga se kjo do të nga motivoj shumë, nga se ata janë shëmbullim yn dhe ne frimzohemi prej tyre. Dhe së fundi, duhet kujdesemi për të drejta të vlazërisë. Nëse ne i plotësojmë detyrimet që kemi nda e vlazërve tanë, atëhere sigurisht që kjo vlazri dhe dashuria do të lulëzoi dhe të forcohet gjithmonë më shumë. Po mbyll emisionin e, emision e sotëm me një fjalë të madhe i këshill të mençur të Umar ibn al-Khatabit radhiyallahu anhu, i cili thotë: "Përpiqu të gjesh vlezën e sinqertë që të jetosh i lumtur, sepse ata do të të zbukurojnë jetën në ditë të mira." Ne jam përkrah teje në ditë të vështira. Përpiqu që gjendja e vllait tënd të jetë sa më e mirë. Braktisi armiqtë e tij. Zgjidhe shokun i tillë që të jetë besnik. Dhe nuk është besnik vetëm se ai i cili frikësohet Allahut subhanahu wa Ta taala. Mos u shoqëro me njeriu në keq, sepse ai do të të mësojë të gjitha ligësit dhe aty kur mos jatë rego sekretet e tua. E lusë Allahun sëfëhënë vëtë ala, që da bekoj vlazërin tonë, të në i lehtësoj të gjitha shkashet për të përmbushur detyrimet që kemi ndaj vlezërve tanë, e lusë Allahun sëfëhënë vëtë ala, që në nërgoj nga qdo fjarë dhe vepër që shkaktonë, grindje, përqarje dhe mos marveshje me vlezërit tanë, Allahum, o Sallallahu Subhanuhu Taala, na largojë nga çdo shkak që prish vëllazërinë mes nesh. Allahu na bashkoj në, në vepra të mira në këtë botë. Allahu na bashkoj në xhenetin e Tij të mrekullueshëm në botën tjetër, bashkë me Profetin Sallallahu Alei dhe Sallam, me gjithbesimtarët e drejtë, e njerëzit e mirë, të, të gjitha kohërave. O Zot, bashkoj zemrat e muslimanëve dhe forcoj vëllazërinë mes tyre o Zot na falni ne vlijin taan që kanë besuar para nesh dhe mos lejo që në zemrat tona të futet kurfar, urrejtje dhe zilie për ata që besuan o Zot të lutemi me emrat e tu më të bukur dhe me cilësitë e përsosura të lutemi o Allah që na bësh për atyre që duam një ri-teatrin për herë të tentë Dhe pastaj të fitojmë gjenitin të ndë. Të jemi prej atyre të cilët në dit në kja medjo dhjetë në nënë hien e arqet të ndë në atë dit, ku nuk do të ketë hie përveqhije së arqet të ndë. O Zot, na falëne, prindri tanë dhe gjithë besimtarë në ditën e gjukimit. O Zot, na dhurohë mirësi në këtë botë dhe në botën tjetër dhe na ruaj nga dënimi zjarit wa sallallahu ala nabiyna muhammad wa ala ahalihih wa sahbih wa sallam atasinim kathira wa alhamdulillahi rabbil alameen As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh